Докато все още гледаме към Мадрид и 25-та конференция на световните лидери с фокус... Справене с измененията в климата, Еко-общество чрез храна в България използва този повод, както и 30 юбилей на международното движение Slow Food, в превод бавна храна, за да отправи покана точно на рождения ден на глобалната еко-гастрономическа организация и да запознае обществеността с идеята Slow Food. Как личният избор чрез начина и метода на хранене може да повлияе върху климатичните изменения и създаването на по-справедлив свят. Изобщо, възможно ли е това? Сега ще разберем от Десислава Димитрова, национален координатор за България на Международното движение Slow Food. Много ми е приятно да ви кажа добър ден в студиото на Хоризонт Добъд. Здравейте, благодаря за поканата. Каква е връзката между хранене, типа храна, който избираме, и противодействието на климатичните промени, например? А, пряка. Евръзката, Защото с нашите избори, хранителни избори, ние стимулираме една или друга хранителна система. А, сигурна съм, че хората, които се замислят за това какво поставят на трапезата си, без това да, се, да е свързано с техния социален статус, финансови възможности, това са хора, които си дават сметка, че има нещо сгрешено в начина по който ние добиваме нашата храна. Самия факт, че 30-40% от а, храната, която се произвежда, се превръща в отпадък веднага. А в същото време, в а, така наречния развит свят, около а, един голям процент хора страят от заболявания, свързани с неправилното хранене, докато в един друг свят, така наречения глобален юг, повече от милиард хора страят от недохранване и умират от глад. Това означава, че хранителната система на глобално ниво е сгрешена. Да не говорим, че а, в последните години ние сме свидетели на едно масово изчезване, масово унищожаване на биологично разнообразие, което се равнява по размер на времето, в когато, когато са изчезнали динозаврите. Защото а, в момента а, света разчита на няколко, само на няколко вида за своето изхранване. Това са пшеница, ориз, царевица... А които е, е ясно, че са една много-много-много малка част от огромното растително разнообразие, което хората биха могли да за храна. Само да кажем, че има 3000 сорта картофи в андите, а ние разчитаме на един-два. Добре казвате, че концепцията за бавна храна е свързана и с осъзнаване на тези парадокси. Изхвърляне на храна, плюс глад и недостиг на храна едновременно. Има нещо сбъркано в хранителните системи, казвате вие. Но а, идеята за бавна храна, slow food, както е английското mm -hmm. наименование, ние знаем, че преди появата на това понятие имаше Едно друго понятие фастфуд. Фастфуд uh -huh. културата, която беше призвана да изхранва бързо а, работещото население на развиващия се свят и на развитите държави. А, има ли сблъсък между слоуфуд и фастфуд, между бавната храна и веригите за бързо хранене? Всъщност, лоуфуд възниква като контрапункт на фастфуд, защото преди 30 години Карло Петрини, който е основател на това движение, решава, че ще протестира, ще организира протез в Рим срещу отварянето на ресторант на една верига за бързо хранене, като решава, че ще сготви, ще почерпи всички минаващи по Пяца Рома а, с а, спагети с домати. Традиционна, просто, обикновена италианска храна, като по този начин иска да покаже, че италианската кулинарна традиция не се нуждае от решенията, които може да предложи една верига за бързо хранене. И именно за това в словосъчетанието с лоуфу, аз винаги казвам, че по-важна е думата слоу. Бавно. Бавното. Защото то се кореспондира с мотото на организацията Чисто вкусно, честно. Чисто и вкусно е ясно, вкусно е ясно, чисто това е храна, която се произвежда без да уврежда околната среда, без да компрометира благосъстоянието на животните, но аз искам да обърна внимание на думата честно, защото това е думата, която отличава Slow Food от много други движения, организации, които а, застъпват темата за качествена храна. Честна храна означава, че а, производителите получава справедливото възнаграждение за своя труд. Тук е връзката с ефтината храна, зад която цената на човешкия труд и човешката експлуатация е безмерно висока, но ние не си даваме сметка за това. В същото време честна храна означава, че и потребителя има право на храна, която той може да си позволи със своя собствен финансов ресурс. И ако мога така да кажа, да преведа, словото е овластяване на местните общности и същитаване на тяхното право да произвеждат храната, която е тяхна, не наложена отвън и да запазят правото си на достъп до земя, до ресурси, до своето хранително биоразнообразие, което е ясно, че е най-доброто за тях самите. Сигурна съм, че знаете, че по света има много Примери за обратното на това? Има примери за експлоатация, както и за изтощаване на ресурсите. Вие говорихте за това, че всъщност ние разчитаме на няколко основни базови храни, за да производство на които всъщност се пренебрегва цялото останало биоразнообразие, за да се предимно да кажем пшеница, но а, все пак а, няма как да не ви попитам не е ли каприз да се говори за бавна храна, когато има толкова много гладуващи хора и когато фастфуд, включително произведен с ГМО, а, е на по-достъпни цени и според някой е решение за глада? Ами, бих казала, че не защото какво означава качествена храна? Качествената храна означава храната, която ние знаем какво съдържа. И а, ако дори се замислим ние в нашето собствено ежедневие, ако решим да се храним с качествена храна, ние трябва да положим усилия, които не са чак толкова големи, да си дадем сметка откъде зареждаме хладилника, след което да положим малки усилия за това да приготвим тази храна и накрая да се насладим на споделянето на храната. А, аз тук искам да обърнем внимание, че сло от не е търговска марка. Не... Всъщност, това, това казвате е важно. Щях да попитам до каква степен всъщност това, което се случи с биохраните, mm -hmm. а, с, с сертифицираните, сертифициращите процеси за биохрани, за феерфуд, се отразява върху възприятието на концепцията слоуфуд? Безспорно се отразява, но аз това исках да кажа, че Slow Food не е търговска марка и дори е записано в устава на, движението, на, Световне, на Световното движение, че Охлювчето, което е символ на организацията, няма право да бъде поставено на етикет, на която и да е храна. Uh -huh. Тоест, а, ако мога така да направя разликата, биохраните са храна с етикет. Докато Slow Food е храна с лице. Тоест, там а, е много по-важно кой пред... Слоуфуд те кара да се замислиш кой произвежда твоята храна. Дори ако отидете на салоне Делгусто, което е световния форум на... И Мадра световния форум на организацията. Случва се в Торино през година, начетна година. Тогава ще видите наистина как хората споделят своята храна. Те, естествено, са малки бизнеси. Те, естествено, са малки производители. Но те споделят храна. Те не я продават само. Това е важен а, детайл. Искам да ви попитам какво представлява мрежата с Food. Вие сте национален координатор на тази голяма международна мрежа. Какъв е мащаба и всъщност? А, за България а, той е, а, тя е а, на, на този етап около 10-15 местни общности, 6 президиума, което представляват специални проекти под на съхраняването на конкретен продукт, като примерно Балканската свиня, Куртовския розов домат, Милянския фасул. Проекта, който споменахте в началото, който е финансиран от Норвежкия механизъм, е в подкрепа на развитие на тази мрежа, защото в нашата работа ние установихме, че ако искаме да имаме хранителна справедливост и ако искаме да и суверенитет, ако щете. Ако, искате, ако искаме да се развива в България една друга хранителна култура и дай Боже нова хранителна система, ние трябва да овластяваме местните общности. Защото местните общности са тези, които знаят как да отгледат а, своите генетични ресурси, как да ги приготвят, как да ги споделят. И тук искам да кажа, че нашия проект, който реализираме в рамките на а, норвежкия механизъм, е, а, че а, ние а, искаме да покажем, че все още в България тези местни общности съхраняват ресурси, които могат да дадат отговори за решаване на проблеми свързани с климатичните промени и така наречените местни адаптации към климатичните промени. Защото а, климатичните промени са факт, но ние като население трябва да се адаптираме. А, адаптацията ще дойде от генетичните ресурси, които са все още съхранени от местните общности. Работите с асоциация родители призовавате ли всъщност към вегетарианство? Бърз въпрос. А, не. В никакъв случай по-скоро искаме да покажем, че растителните генетични ресурси, растителната храна е един неоткрит извор на удоволствие. И последно слово от кауза, нова религия или просто отговор на свръхпроизводството на бърза храна, която унищожава природните ресурси. Бих казвам ка, ка, мразя думата, религия също не съм ате, атеист, но а, бих казала, че слово фут е лично убеждение за всеки. Много ви благодаря, Десислава Димитрова, координатор на Международната мрежа Slow Food за България. Днес те отбелязват 30 годишния юбилей на Международното движение Slow Food, а пък то се стреми да ни обърне погледа към начина по който консумираме храна, произвеждаме храна и как да го правим така, че да щадим и природата и човешките права. Благодаря ви.